Бункер 17. 2323 рік. Рік 12-й. 86. Соло не збирався одного дня досліджувати глибини бункера. Це просто сталося. Протягом багатьох років він достатньо досліджував обидва напрямки. Ховався від звуків бійок інших, знаходив безлад, який вони залишали після себе. Але такі зустрічі ставали все рідшими, і тому його дослідження ставали все сміливішими. Його спускали вниз як цікавість, так і тяжкість та відчий. Саме ці речі поклали кінець його самотньому життю. Він збирав сміття, рухаючись вперед. На висоті 120 метрів він виявив нижні ферми і сліди тих, хто там жив. Так далеко він ще ніколи не забирався. Ті, хто вижив у перші дні, обладнали ферми дротами та імпровізованими трубами. Соло взяв трохи моркви та буряків із заростей і пішов, відчуваючи, ніби за ним стежать привиди. Зовній, усвідомивши, як близько він до легендарного складу, предмета з кількох розмов по радіо, він заглибився ще далі. «Постачання було землею достатку, принаймні так казали». Обіцянка і консервного ножа тягнула його за собою. Двері до постачання були зачинені. Сола відчував на собі погляди, коли присів біля входу і притиснув вухо до холодної сталі. Він відчував і чув гудіння. Воно здавалося далеким, наче легені бункера десь далеко хрипіли і задихалися. Він знову спробував відчинити двері. Вони не піддавалися. Зовні не було видно замків, лише стандартні вертикальні ручки, достатньо великі, щоб їх можна було схопити однією рукою і потягнути. Соло відступив до сходів. Він легенько схопився за поручні обома руками і прислухався. Він прислухався дуже уважно. Зрештою, він почув у вухах власний пульс. Тоді він зрозумів, що слухає найкраще. Ніяких привидів, ніякого тремтіння поручнів. Він перевірив свою рушницю, переконався, що запобіжник знятий, а потім притиснув її до плеча. Він прицілився в місце між подвійними дверима, де з'єднувалися ручки. Він уявив собі, що там стоїть бляшанка, уявив, як він її штовхає ногою, намагаючись не бачити груди чоловіка. Він натиснув на спусковий гачок так легенько і поступово, що коли куля вилетіла з дула, і це його злякало. Гуркіт пострілу відлунював у бункері. Гужний тріск, а потім десять відлунь. Соло знову прицілився і вистрелив вдруге, втретє. Бум! Бум! Привиди, мабуть, скрізь ховалися, подумав він. Він був Соло, але його рушниця давала йому гучну компанію. Він перекинув ремінь рушниці через голову і спробував відкрити двері. Одна з них трохи посунулася. Соло відпустив і вдарив ногою по дверях, хоча вони відкривалися назовні, просто щоб додати трохи насильства до того, що ще трималося. Коли він потягнув за них наступного разу, двері відчинилися з гуркотом. Уламки посипалися зсередини і з гуркотом впали на майданчик. Дірки зсередини дверей були набагато більшими, ніж дірки ззовні, а метал був яскравим і блискучим там, де відшарувався. Соло виявив, що на дотик вони були гострими, посмоктавши палець. Тиша в коморі здавалася потужною після гучного пострілу його рушниці. Соло підійшов до прилавка, що простягався від стіни до стіни. Були місця, де він міг пролізти під прилавком, який не був суцільним. Тоді він побачив металеві петлі і те, як поверхня підіймалася і відкидалася, щоб він міг пройти. За прилавком були високі полиці і проходи, завалені різними дрібницями. Соло здалося, що він почув шурхіт, але це була лише одна з дверей, яка зачинялася на пружинних петлях. Він пройшов навшпиньки через уламки і зняв рушницю з плечей. Про всяк випадок. Контейнери на полицях були перериті. Багато з них взагалі зникли. Деякі були перевернуті, а їхній вміст розсипався по підлозі. На думку Соло, постачання виглядало як магазин болтів і гвинтів. Коробки повні металевих деталей. Заклепок, гайок, болтів, шайб, гачків, петель. Він занурив руку в коробку з маленькими шайбами, набрав їх жменю і висипав між пальцями. Вони видавали незграбний звук, падаючи на підлогу. Далі по проходу деталі ставали більшими. Там були насоси і довгі труби, ящики, повні насадок для розрізання труб, створення поворотів і заглушок. Сола запам'ятав, де що лежало. Він думав про всі неймовірні проєкти, які міг би розпочати. За проходами тягнувся коридор з дверима по обидва боки. У коридорах було темно. Він дістав ліхтарик з нагрудної кишені і направив слабкий промінь у непроглядну темряву. Він мав би шукати на полицях іншу батарейку, але щось тягнуло його вниз коридором. Щось було не так. На землі лежало сміття. Пахло помідорами, консервованими, такими, що пахли солодким ароматом соусу, в якому вони були законсервовані, а не солодким ароматом винограду. Він нахилився і підняв викинуту банку. До кришки прилипла червона томатна паста. Він торкнувся її пальцями і виявив, що вона волога, а не затверділа, як зазвичай через кілька днів. Соло доторкнувся пальцем до язика, смак вразив його почуття. Усвідомлення шокувало його нерви. Він схопив рушницю, накинув ремінь на голову і притиснув приклад до плеча. Тримаючи ліхтарик і рушницю в одній руці, він врівноважив ствол над ліхтариком. Ствол розділив промінь на дві частини, коли він потрапив на стелю, залишаючи темну тінь над ним. Соло направив приціл униз по коридору і прислухався. Його ліхтарик тремтів. Він повз по коридору, який, здавалося, затамував подих. Всі дверні ручки, які він пробував, були не замкнені. Він штовхнув двері всередину, тримаючи палець на спусковому гачку, і виявив кімнати повний тіний. На підставках стояли машини без живлення. Різальні та зварювальні машини, формувальні та з'єднувальні машини, всі вкриті помаранчевою іржею. Вони відкривалися лише тоді, коли його ліхтарик танцював по них. На частку секунди кожна машина виривалася з темряви, як людина з піднятими руками готова кинутися. Ззаду цих кімнат було ще більше дверей. Лабіринт складних приміщень. Уламки розкидані всюди. Сліди первісного виходу були втрачені в боротьбі за виживання з того часу. В одній з кімнат пахло дивно, як гаряча електроніка. Як його рушниця після вилучення гільзи. Стіни в цій кімнаті були обвуглені. Темрява поглинула промінь його ліхтарика. Він рушив до наступних дверей, залишаючи далеко позаду блідо зелене аварійне світло, що просочувалося зі сходової клітки і проникало крізь високі полиці з болтами та гвинтами. З кінця коридору виходило зловісне світло. Відчинені двері. Соло здалося, що він щось почув. Він затумував подих і зачекав. Нічого, тільки його серцебиття. Мабуть, нічого. Він продумав про тисячі людей, які раніше жили в бункері. Скільки таких, як він, вижило? Скільки доглядало за залишками ферм, вишкрібало внутрішню частину бляшанок плоскою стороною ножа, вишукуючи калорії на дні, стежачи за плямами і ржі? Можливо, залишився тільки він? «Тільки Соло?» З сусідніх дверей просочувалося слабке світло. Соло обережно підійшов, дратуючись через скріп своїх щобіт, і штовхнув двері кінцем ствола. Він згадав, як це було – з відстані штовхнути людину ногою, дивитися, як кров бризкає з її грудей. Його ліхтарик блимав, Батарейка знову давала збій. Соло відпустив рушницю і постукав ліхтариком постигну, поки промінь не прокинувся. Він зазирнув у кімнату, шукаючи джерело світла. Смуга світла прорізала підлогу. Смуга світла від сяючого кола. Це була лінза іншого ліхтарика. Соло глибоко вдихнув, здивований випадковою знахідкою. Він поспішив вперед, розкидаючи бляшанки та купи сміття, і присів біля запаленого ліхтарика. Він вимкнув свій ліхтарик і сховав його в кишеню, а потім підняв інший. Він світився яскраво. Він з радістю направив його в різні кути кімнати. Це було те, за чим він прийшов. Краще, ніж просто батарейки. Це і новий ліхтарик. Батарейки всередині вистачить йому на руки, якщо він буде обережним, і економити. Але вони не прослужать йому більше кількох днів, якщо він випадково залишить у вімкненим. Кілька днів. Відро холодної води вилилося по спині сола. Темрява навколо нього насувалася все ближче. Він чув уявні шепоти з тіней, а ліхтарик був теплим у його руці. Чи був він теплим, коли він його підняв? Він встав. Порожня бляшанка гушна заблящяла з його черевика. Соло усвідомив, скільки шуму він робить, скільки світла і життя він приніс у це темне і смертельне місце. Він відступив до дверей, притиснув рушницю до плеча, відчуваючи, як руки насуваються на нього з усіх боків. Довгі нігті неухайних істот ось-ось зануряться в його тіло. Він ледь не впустив ліхтарик, коли обернувся, щоб бігти. Рушниця вдарилася об одвірок і втиснулася в його палець. У вугільно-чорному коридорі пролунав сліпучий спалах, гучний вибух, ніби кінець світу, і поштовх від рушниці. І тоді Соло почав бігти. Бігти назад до полиць, освітлених слабким світлом сходів. Бігти, уявні істоти переслідували його, і в його переляканому розумі не було місця для думки, що він навів жах на тих, хто там жив, що його новий ліхтарик, яскравий, гармонійний, залишив когось іншого в луні гучного вибуху і пітьмі, яку він залишив позаду.